Csupa közhely. Zsuzsának. Két test, egy lélek. Nem tudok nélküled élni. Ha távol vagy, veled időznek gondolataim. Pedig kihitte volna, mirejtőzik az idő méhében, nem lehet azt kiszámítani, mert csak a vak szerencse műve. Rég volt, talán igaz se volt. Hogy egymást kézen fogva, egymásnak vállat vetve neki vágtunk a meredeknek, szembenézve az élet viharaival. Pedig csak most jön a neheze, mert nincs pardon természet törvényei ellen. Télen mindent belep a hó, tavasszal kirügyeznek a fák, ősszel elhullatják lombjukat. És akkor nincs tovább. Múlik az idő, rövid az élet, minden perc drága. Egyszer értünk is eljön a halál, ahonnan még nem tért meg utazó, és nincs ellene orvosság a kertben. De ha majd becsapja utánunk az ajtót, akkor sem áll meg a világ, jönnek majd utánunk mások. Ahány csöp van a tengerben annyi, élik a maguk életét, míg csak rajtuk is át nem fut a hideg, földben nem gyökerezik a lábuk s néznek vissza ránk, mintha elvesztettek volna valamit.